بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد على لا إله إلا الله وأخدم لا شريك له وأشهد أن محمد العبر هو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين تسلم تسليما كثيرا عما بعد الحمد لله كتاب الشكور على الله عز وجل yang telah banyak memberikan kekimportan kepada kita semua kekimportan yang tidak terhingga dan juga tidak terhitung. Dan Allah Swt menjanjikan bagi orang yang bersyukur atas iman-iman Allah dengan tambahan nikmat. لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَجَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur, ini saya aku akan tambahkan kepada kalian. Nikmat-nikmat tersebut Dan apabila, apabila kalian Kufur Artinya mengingkari Kenikmatan-kenikmatan tersebut Nisaya adab Allah adalah adab yang pedih Kemudian tidak lupa Salawat dan salam Kita sampaikan kepada Rasulullah SAW Keluarga beliau para sahabat beliau Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik Sabda akhir zaman Hadir sekalian, para jamaah umrah, dan juga para peziarah Masjid Nabawi dan para mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita bersama kitab Al Aqidah Al Wasithiyyah yang dikarang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan masih kita membahas hadis yang berkaitan dengan fitnatul qabr. Hadis yang berkaitan dengan fitnatul qabr yaitu tentang ujian yang akan ditempuh oleh manusia ketika dia masuk ke dalam alam barzakh atau alam kubur dan kita sudah jelaskan tentang ma'rifatullah mengenal Allah swt karena pertanyaan atau satu di antara pertanyaan dalam barzakh adalah tentang man robbuk siapa robbu Siapa sesembahanmu? Siapa Tuhanmu? Orang yang beruntung saat itu adalah orang yang bisa dengan tegas Dan dengan lantang dia mengatakan Rabbiyallah Rabbku adalah Allah Dan orang yang demikian adalah orang yang selama di dunianya Dia benar-benar menyembah Allah SWT semata Mengisahkan Allah di dalam ibadah Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutkan Allah dengan sesuatu apapun Maka insya Allah orang yang seperti ini akan Diberikan ketetapan hati oleh Allah SWT Untuk menjawab pertanyaan dengan baik Kemudian yang kedua adalah tentang Ma'rifatul Ar-Rasul Ma'rifatul Rasulullah SAW Yaitu mengenal Rasulullah SAW ini adalah satu di antara tiga pertanyaan tersebut yang kita akan ditanya di alam barzakh. Iaitu tentang mengenal Rasulullah SAW. Man Nabiu? Siapakah NabiMu? Siapakah NabiMu yang engkau ikuti? Dan mengenal Rasulullah SAW di antara caranya adalah mengenal nama beliau SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib Ini adalah sejarah ringkas nafasana sabb dari Rasulullah SAW Dan tentunya sesuatu yang aneh apabila seorang Muslim tidak mengenal nama Rasulnya Ditanya siapakah nama Nabi Muhammad dia tidak mengetahui namanya Maka tentunya demikian adalah perkara yang sangat mengherankan dan ini terjadi. Ada sebagian orang yang intisab yang menyadarkan dirinya mengaku dirinya adalah seorang Muslim, tetapi ketika ditanya siapakah nama NabiMu, dia mengatakan sepertinya namanya adalah Abu Bakar atau mengatakan sepertinya Umar atau Muhammad. Dia ragu-ragu tidak mengatakan siapa nama NabiNya. Kesannya adalah perkara yang sangat yang sangat mengherankan dan ini menunjukkan bagaimana tersebarnya kejahilan di antara umat Islam dan seharusnya seorang ulama semakin giat dan semakin rajin dia mendakwahkan agama ini kepada yang lain. Karena ternyata di sana masih banyak kejahilan yang masih tersebar. Masih banyak kaum Muslimin yang jahil tentang agamanya Sampai tentang nama nabinya dia tidak mengetahuinya Demikian pula diantara mengenal Rasulullah SAW adalah mengenal Tentunya sebagian dari Sirah beliau Beliau SAW dilahirkan di kota Mekah Itu pada tahun gajah Kemudian diutus menjadi seorang nabi ketika beliau berumur 40 tahun dan berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun Kemudian setelah itu Diperintahkan hijrah oleh Allah Azza wa Jal Ke kota Madinah Dan tinggal di sini di kota Madinah selama 10 tahun Dan beliau meninggal dunia ketika berumur 63 tahun kurang lebih Ini adalah sedikit dari Biografi beliau Alaihi Wasallam. Kemudian sesuatu yang lebih utama atau tidak kalah penting dari mengenal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal rasabnya, mengenal sebagian dari biografi beliau, adalah mengenal tugas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul. Mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya adalah mengenal tugas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul. Apabila kita sudah bersyahadat dan mengatakan asyhadu anna muhammadan rasulullah aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasulullah apa tugas beliau sebagai seorang rasul sebagai seorang utusan yang diutus oleh Allah azza wajalla beliau sebagai seorang rasul sebagai seorang utusan Allah Membawa empat perkara dari Allah SWT Yang empat perkara ini Diharuskan untuk disampaikan kepada kita sebagai umatnya Yang pertama, beliau sebagai seorang Rasulullah Membawa perintah Allah SWT Beliau sebagai seorang Rasul Di antara tugasnya adalah Membawa apa? Membawa perintah-perintah Allah SWT Kemudian yang kedua adalah membawa larangan-larangan Allah. Selain memiliki perintah, Allah SWT juga memiliki larangan. Harus disampaikan oleh beliau SAW kepada kita, kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, tugas beliau SAW sebagai seorang Rasulullah adalah menyampaikan berita-berita dan juga kabar-kabar kepada umatnya dari siapa dari Allah azza wajalla Allah swt mengabarkan atau memberikan kabar-kabar memberikan berita-berita dan ini harus disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya kemudian yang keempat tugas beliau sebagai seorang Rasul adalah menyampaikan kepada kita tata cara ibadah kepada Allah azza wajalla Menyampaikan kepada kita bagaimana tata cara beribadah Bagaimana kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah empat perkara ya Yang merupakan tugas seorang Rasul Yang pertama adalah menyampaikan berita Kemudian yang kedua adalah menyampaikan larangan Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan berita Dan yang keempat adalah menyampaikan tata cara ibadah Baik, yang pertama adalah apa? Menyampaikan perintah. Di antara tugas beliau, sawalallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul adalah menyampaikan perintah dari Allah. Allah swt memiliki perintah-perintah dan ini disampaikan kepada Rasulullah sawalallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sawalallahu alaihi wasallam karena beliau adalah sebagai seorang utusan menyampaikan perintah-perintah tersebut kepada umatnya. Dan perintah Rasulullah SAW yang asalnya adalah perintah dari Allah Swt ada di antaranya yang hukumnya wajib apabila dikerjakan oleh seseorang maka dia mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan maka dia tidak berdosa. Ada di antara perintah-perintah tersebut yang hukumnya wajib. Yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan kalau tidak dikerjakan maka orang tersebut berdosa. Contohnya apa? Salat lima waktu. Demikian pula berpuasa di bulan Ramadhan. Ya Ayyuhaladzina amanu kubtiba alikum syiah. Kamu kubtiba aladzina min kawilikum la allaqum Demikian pula zakat bagi orang yang berkewajiban dan haji bagi orang yang berkewajiban. Ini adalah perintah-perintah Allah SWT yang hukumnya wajib Kalau kita kerjakan maka kita mendapatkan pahala Dan kalau kita tinggalkan maka dia telah berdosa Inilah makna dari wajib Dan di sana ada perintah-perintah Allah SWT yang hukumnya sunnah Apabila dikerjakan oleh seseorang maka dia mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan maka dia tidak berdosa. Inilah yang dimaksud dengan sunnah menurut para fokohat, yaitu para ahli fiqh. Sunnah artinya apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan kalau tidak dikerjakan maka dia tidak tidak berdosa. Ada di antara perintah Allah yang sifatnya wajib dan ada di antaranya yang sifatnya apa? Sunnah. Dan yang sunnah di antara contohnya adalah Salat rawatib yaitu solat yang mengiringi solat fardhu yang jumlahnya ada 12 rakaat. Dan di dalam hadis disebutkan siapa yang menjaga 12 rakaat setiap harinya yaitu solat rawatib maka Allah swt akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Dan jadi masuk dengan 12 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum subuh. Dan ini yang paling agol di antara 12 rakaat tersebut. Dahulu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar Ini tidak pernah beliau tinggalkan. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan bahawa dua rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya Kemudian empat rakaat sebelum duhur, empat rakaat sebelum solat duhur. Dilakukan dua rekaat-dua rekaat Yaitu dua rekaat salam Kemudian dua rekaat salam Kemudian dua rekaat setelah zuhur Sudah berapa rekaat? Delapan rekaat Kemudian dua rekaat setelah maghrib Dua rekaat setelah maghrib Untuk asar ini tidak ada solat sunnah rawatib Ini tidak ada solat sunnah rawatib Dua rekaat setelah maghrib Berarti sudah berapa? 10 Kemudian yang terakhir adalah 2 rekah setelah solat isya. Bererti semuanya 12 belas dahulu Nabi saw menjaga 12 belas ini yang dinamakan dengan solat rawatif. Demikian pula para sahabat rasulullah Yang di antaranya adalah Ummu Habibah. Beliau adalah salah seorang istri Nabi saw. Meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW Dan beliau mengatakan Setelah mendengar hadis ini Beliau mengatakan Aku tidak pernah meninggalkan 12 serkat ini Setelah aku mendengarnya dari Rasulullah SAW Ya seorang wanita Ya Ummu Habibah Radul Anha Dan beliau adalah istri Nabi SAW Bagaimana semangat beliau untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW Dan demikianlah para sahabat Radul Anhu Apabila sudah mendengar sebuah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang wajib maupun yang yang sunah. Kalau itu sudah tetap dan sudah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kerjakan. Ya Ummu Habibah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma tarakkuhunna منذ sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari siapa?" Dari Rasulullah S.A.W Menunjukkan bahasanya beliau senantiasa Menjaga 12 belas ini Demikian pula Seorang tabi'in Yang mengambil hadis dari Ummu Habibah Mendengar hadis ini dari Ummu Habibah, ketika dia mendengar Hadis ini dari Ummu Habibah Dia mengatakan Ma taraptuhunna mundu Sami'tuhunna min Rasulullah S.A.W Aku tidak pernah Min Ummu Habibah anha. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Umu Habibah. Lihat bagaimana para pendahulu kita, semoga Allah meridhai mereka, bagaimana mereka bersemangat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW Kemudian di sana ada salat sunnah yang lain yang seperti salat buhad, demikian pula salat malam yang merupakan sebaik-baik salat sunnah demikian pula salat witir. Di sana ada sholat wudhu. Kemudian di sana ada puasa-puasa yang sunnah. Ya seperti puasa Senin Kamis. Puasa Nabi Dawud. Iaitu sehari puasa, sehari tidak. Dan di sana ada puasa tiga hari setiap bulan. Yang dinamakan dengan siya murbil. Iaitu puasa yang dilakukan pada hari-hari putih. Jadi masuk dengan hari-hari putih adalah tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 dari bulan Hijriah Ya dinamakan hari-hari putih Karena pada saat itu bulan yang dalam keadaan ya penuh Artinya menjadikan ia ya terang, benderang, ya malam Menjadikan malam menjadi terang, benderang Sehingga dinamakan dengan hari-hari putih, hari-hari yang terang Disunahkan melakukan puasa pada tiga hari tersebut yaitu tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya yaitu bulan Hijriah. Ya, bulan yang diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Inilah dinamakan dengan bulan bulan Hijriyah, bulan, bulan Hijriah yang mula Islam. Kemudian di sana ada amalan-amalan yang lain yang juga sunnah dilakukan. Maka ini hukumnya adalah sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Dan apabila ditinggalkan oleh seseorang, maka dia tidak berdosa. Dan mana yang lebih abdul, yang wajib atau yang sunnah? Tentunya yang abdul adalah yang wajib. Di dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam diskusi: "Mataqarb ilayy abdi bi jain, ahabb ilayy mimma f'daratuu alaih". Tiada lahu aku bertakar mendekatkan diri kepada dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atas mereka. Menunjukkan huasanya di antara perkara-perkara tersebut maka yang lebih dicintai oleh Allah dan paling dicintai oleh Allah adalah perkara yang yang wajib. Seandainya salah seorang kita ditanya melakukan salat subuh dua rakaat dengan melakukan salat malam 11 rakaat misalnya mana yang lebih abon? Sholat subuh dua rakaat Kenapa? Karena sholat subuh dua rakaat diwajibkan oleh Allah Azza Wajib Ada pun yang Sebelah serkaat Misalnya melakukan sholat tahajud Dilanjutkan dengan witir Sebelah serkaat Maka adalah perkara yang yang sunnah Dan perkara yang wajib Lebih didahulukan dan lebih utama daripada perkara yang sunnah Apabila seseorang melakukan perkara yang wajib dan dia sibuk dengan perkara yang wajib, sehingga tidak sempat untuk melakukan perkara yang sunnah, maka orang yang demikian adalah orang yang ma'zuh. Itu orang yang mendapatkan ujur. Seandainya ada di antara kita, karena sibuk dengan perkara yang wajib, sehingga dia tidak bisa melakukan perkara yang sunnah, maka orang yang demikian adalah orang yang dimaafkan. Dan memang itu yang harus dia lakukan, yaitu mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Adapun orang yang sibuk dengan perkara yang sunnah. Kemudian dia lalai dari perkara yang wajib. Maka orang yang demikian adalah orang yang magrub. Yaitu orang yang tertipu. Ini adalah bagian dari talbis iblis. Dari was-was uh, uh, dari syaitan. Yang menjadikan manusia sibuk dengan perkara yang sunnah. Kemudian menjadikan dia lalai dari perkara yang telah diwajibkan bagi dirinya. Maka seorang muslim harus Pakih, ya harus memahami agamanya. Jadi perlunya kita menuntut ilmu agama. Sehingga kita mengetahui mana yang wajib, mana yang mana yang sunnah. Perkara yang sunnah maka kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Rasulullah SAW kata, "Famamartukum bihi, faf'alu minhu maslaatu." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka dalam kalian kerjakan sesuai dengan Kemampuan kalian Perintah yang datang dari Rasulullah SAW Maka kita Lakukan sesuai dengan Kemampuan kita Salat misalnya, apabila seseorang Tidak mampu berdiri Maka dia lakukan dengan cara duduk Apabila tidak mampu duduk Maka dengan cara Berbaring Beliau SAW mengatakan Salli qaiman Fa'il lam tas tati'a faqaidan Fa'il lam tas pada jenggeng dalam qashalah dalam keadaan berdiri apabila tidak mampu maka dalam qashalah dalam keadaan duduk dan apabila tidak mampu maka dalam qashalah dalam keadaan berbaring ya ini melakukan perintah sesuai dengan kemampuan demikian pula seseorang diwajibkan untuk melakukan puasa di bulan Ramadhan apabila dia sakit dan tidak mampu untuk melakukan puasa di bulan Ramadhan Maka mendapatkan rufsah Untuk tidak berpuasa pada hari tersebut Dan menggantinya pada hari yang lain Demikian pula orang yang Orang yang safar Dan dia dalam kadar puasa Dalam keadaan ia ya siang hari di bulan Ramadhan Maka dia juga mendapatkan rufsah Mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa Allah SWT mengatakan Faman ka naminkum marilah atau pada perjalanan, pada hari yang lain. Maka barangsiapa di antara kalian yang sakit atau dia dalam keadaan safar, dalam keadaan pergian, maka adalah dia mengganti pada hari yang lain. Dan ini menunjukkan rasanya perintah ini kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Demikian pula orang yang ingin puasa sunnah, maka dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia bisa puasa Senin Kamis, eh, puasa satu hari, dia ya, satu hari puasa, satu hari tidak, maka ini Allah Ini adalah puasa yang paling yang paling utama. Itu puasa apa? Puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari sehari tidak. Jadi kurang lebih selama 1 bulan, dia puasa berapa hari? 15 hari. Dan di sana ada puasa Senin Kamis. Dia puasa Senin-Kamis. Iaitu seminggu berpuasa berapa hari? Dua hari. Jadi satu bulan dia berpuasa selama delapan hari perang. Dan di sana ada yang lebih ringan seperti yang tadi kita sampaikan. Iaitu berpuasa tiga hari setiap bulan. Jadi seseorang yang mengambil dari ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan kemampuan dia. Ini adalah yang pertama yaitu tentang perintah Rasulullah SAW. Di sana ada yang wajib dan di sana ada yang sunnah Kemudian yang kedua adalah larangan. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa kepada kita. Di antaranya adalah membawa larangan-larangan dari siapa? Dari Allah Azza wa Dan larangan tersebut ada di antaranya yang sifatnya haram. Artinya harus kita tinggalkan. Apabila kita lakukan Haraman tersebut atau larangan tersebut Maka kita berdosa Dan di sana ada Larangan yang sifatnya Tidak diharuskan Yang dinamakan dengan makruh Dibenci Apabila dilakukan Ya maka seseorang dibenci Dan apabila dia tidak lakukan Ya maka ini adalah perkara yang Diminta dari orang tersebut Ya ini adalah perkara yang makruh Apabila dia lakukan maka Hal ini dibenci Akan tetapi tidak sampai Derajat apa? Dosa Ada pun contoh Perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal Dan telah disampaikan oleh Rasulullah SAW Banyak diantaranya adalah Dosa dosa besar, besar Seperti riba Dengan berbagai jenisnya Demikian pula berzina, Demikian pula homoseks Ribak Menggunjing Mengadu domba diantara manusia berdosa, Dan juga dosa-dosa yang lain Yang termasuk dosa-dosa besar maupun dosa-dosa yang kecil Makanya adalah perkara yang diharamkan Di dalam agama kita Dan di sana ada perkara yang makru Yaitu dilarang tetapi tidak sampai derajat dosa Di antara contohnya adalah memakan bawang merah dan juga bawang putih dalam keadaan masih mentah ini adalah perkara yang dimakruhkan di masjid karena menimbulkan bau yang tidak sedap oleh karena itu dalam sebuah hadis rasulullah saw melarang orang yang makan Yang babam merah atau babam putih dilarang untuk mendekati masjid beliau kenapa karena kalau sampai dia datang ke masjid maka akan mengganggu jamaah yang lain demikian pula diantara yang dimakruhkan adalah seseorang Tidur sebelum melakukan solat isya. Tidur sebelum melakukan solat isya. Artinya sol, e, tidur antara maghrib dan isya. Ini adalah perkara yang makruh, tetapi tidak sampai diharamkan. Karena orang yang tidur antara maghrib dan isya, Ini dikhawatirkan dia akan ketinggalan apa? Ketinggalan solat isya. Dan seandainya dia bangun pun dalam keadaan dia malas, dalam keadaan dia lemah. Demikian pula di antara hal yang dimakrukan adalah berbicara tanpa alasan yang dibenarkan setelah solat isya. Sunnahnya setelah solat isya adalah istirahat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beliau setelah solat isya bersedera untuk istirahat dan tugas tidur. Dan demikian supaya bisa cepat bangunnya sebelum subuh dan melakukan solat malam. Dan melakukan ibadah di akhir malam. Adapun orang yang bergerak dan ya setelah sholat isya, maka dia akan berat untuk melakukan sholat malam. Bahkan dikhawatirkan dia akan ketinggalan sholat subuh. Oleh itu setelah sholat isya ini sunnahnya kita bersegera untuk istirahat. Dan boleh kita berbicara kalau memang ada keperluannya. Seperti orang yang kedatangan tamu, misalnya setelah sholat isya maka tidak masalah dan hilang kemakruhannya. Tapi kalau tidak ada keperluan, yang seseorang ngobrol ke kanan ke kiri, ya ke, apa di dalam perkara yang tidak ada manfaatnya, maknanya adalah perkara yang yang makruh, yang perkara yang dibenci. Demikian pula makan dan juga minum dalam keadaan bersandar. Dia ya, makan dan juga minum dalam keadaan bersandar ini juga dimakruhkan. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah atau tidak makan dan juga minum dalam keadaan bersandar. Jadi menyandarkan punggung kita yang di belakang kita, misalnya sambil makan, makanya adalah perkara yang makruh. Perkara yang dibenci di dalam agama kita. Ini adalah dua jenis perkara yang dilarang. Ada di antaranya yang Makruh dan ada di antaranya yang haram. Adapun yang haram maka harus ditinggalkan. ada di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, bahwa nahaitu kemanhu kajitanibum. Dan apa yang aku larang dari kalian maka darah kalian tinggalkan. Ini menunjukkan bahasanya perkara yang haram harus ditinggalkan. Ya dan beliau SAW tidak mengatakan maskaltakum. Beliau tidak mengatakan sesuai dengan kemampuan kalian. Padahal tadi ketika beliau mengatakan menyebutkan tentang perintah, beliau mengatakan apa? Sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi ketika menyebutkan perkara yang diharamkan, maka beliau tidak menyebutkan mas tata'um. Menunjukkan bahasanya perkara yang diharamkan ini harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan perkara yang diharamkan tersebut. Baik. Ini adalah berupa perintah, demikian pula yang kedua berupa larangan. Kemudian yang ketiga, beliau s.a.w. sebagai seorang utusan yang kita bersaksi, bahwa beliau adalah seorang Rasulullah, di antara tugas beliau adalah membawa berita, dan juga kabar dari Allah azza wajalla. Dan sikap kita sebagai seorang Muslim, dengan berita-berita yang datang dari Nabi kita Muhammad s.a.w., adalah tasdid dan juga beriman dengan apa yang beliau sampaikan, membenarkan apa yang beliau sampaikan dan beriman dengan apa yang beliau sampaikan. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengabarkan dengan sebuah kabar kecuali itu adalah dari wahyu. Wahyu dari Allah azza wajalla. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yamzihu al-hawa inna illa wahyuha. Dan tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya Tidaklah apa yang beliau sampaikan Kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau Jadi kalau beliau mengambarkan tentang sesuatu Baik tentang umat-umat yang terdahulu, Misalnya beliau cerita di dalam hadis Tentang sebuah kisah Ya maka harus kita benarkan kisah tersebut Karena beliau tidak mendapatkan kisah tersebut Kecuali dari wahyu Allah Azza wa Azza Demikian pula ketika beliau mengabarkan perkara yang akan datang. Mengabarkan tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Atau mengabarkan tentang perkara yang terjadi di alam kubur. Apa yang terjadi ketika dipadang mahsyar. Apa yang terjadi ketika manusia dihisab dan seterusnya. Maka kita sebagai seorang mumin harus memandangkan apa yang beliau sampaikan. Tidak boleh ada... Jadi, pun keraguan di dalam hati kita terhadap apa yang beliau sampaikan. Kalau itu sudah sahih dan tetap dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus yakin 100% bahwasanya itu adalah hak dan bahwasanya itu adalah صادق, itu adalah perkara yang benar dan juga jujur. Tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada kemunafikan di dalamnya. Meskipun terkadang apa yang beliau sampaikan tidak masuk ke dalam akal Salah seorang di antara kita Apabila sampai di sana Kelihatan terjadi pertentangan Antara Dalil yang sahih dari Rasulullah SAW Dengan akal seseorang Maka kewajiban kita saat itu adalah Mendahulukan dalil di atas akal Kita dan juga akal seluruh manusia Ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang azab kubur Dan juga kenikmatan kubur dan salah seorang di antara kita mungkin mengatakan Ini tidak masuk akal di dalam tidak masuk akal saya Maka dalam keadaan demikian Dia sebagai seorang muslim dan kita sebagai seorang muslim Harus mendahulukan dalil di atas akal kita dan akal seluruh manusia Kenapa? Karena dalil yang sahih Tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sahih Apabila di sana kelihatan seperti pertentangan Berselisih antara dalil yang sahih dengan akal, maka ketahuilah lah bahasanya Kekurangan di sini bukan pada dalil Tetapi kekurangan di sini adalah pada akal Akal kita Akal kita yang masih belum mampu Dan inilah peran iman Peran iman Dan Allah SWT telah mensifatkan Orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran Di antaranya dalam beriman dengan perkara yang ghaib Hudal lil-muttaqid Alladhina yu'minuna bil-ghaib adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Di antara sifatnya adalah yu'minun abul ba'ib. Mereka adalah beriman dengan perkara yang baik. Ini adalah hal yang ketiga. Yaitu beliau s.a.w. sebagai seorang utusan, sebagai seorang Rasulullah. Di antara tugasnya adalah membawa apa? Membawa kabar dari Allah Subhanahu s.a.w. Maka harus kita benarkan kabar-kabar tersebut. Kemudian tampak beliau sebagai seorang Rasulullah ditugaskan untuk mengajari kita tata cara beribadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Buanglah khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Keberadaan kita di sini di dunia, ya semenjak 40 tahun yang lalu, semenjak 50 tahun yang lalu, semenjak 60 tahun yang lalu, Tujuannya adalah supaya kita beribadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia, baik jin maupun manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Inilah tugas kita. Dan inilah kewajiban kita di dunia. Dan Allah tidaklah menciptakan dunia dan seisinya kecuali semua itu adalah untuk yang mendukung kita di dalam beribadah kepada Allah Allah ciptakan bumi Allah ciptakan udara Allah ciptakan air Allah ciptakan makanan Allah ciptakan minuman Allah berikan kepada kita rezeki Tidaklah Allah ciptakan semua itu Kecuali untuk mendukung kita Melakukan tugas utama kita di dunia yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT Sehingga jangan sampai seorang muslim Dia lalai. Ya sibuk dari perkara-perkara wasilah tersebut Ya sibuk dengan perkara-perkara yang merupakan pendukung kita di dalam beribadah Kemudian kita lalai dari ibadah itu sendiri Sibuk dengan dunia, dengan harta, kemudian jangan lalai beribadah Berarti ini terbalik Dan Seharusnya dia gunakan harta tersebut Yang menjadikan dia semangat di dalam beribadah Semakin dia baik di dalam ibadahnya dan tidaklah Allah memberikan rezeki kepadanya supaya semakin baik dia di dalam beribadah kepada Allah Adapun seseorang menyibukkan dengan dunia Yang merupakan wasilah Yang merupakan perantara, merupakan pendukung Kemudian dia melalihkan ibadah Maka orang yang demikian keadaannya adalah orang yang tertibu Orang yang tertibu dengan dengan dunia Allah SWT memberitahkan kita beribadah dan Allah SWT telah menentukan untuk kita Bagaimana tata cara beribadah kepada Allah SWT Kita diberintahkan untuk beribadah Dan tata caranya, keifiyahnya Sudah Allah tentukan juga Jadi tata cara beribadah bukan diberikan Atau diberikan kebebasan kepada masing-masing dari kita Dia ya, kemudian masing-masing beribadah sesuai dengan akalnya masing-masing beribadah sesuai dengan perasaannya. Ya, tata cara beribadah tidak diberikan ya caranya kepada masing-masing dari kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bagaimana tata cara ibadah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah. Memutus para rasul alaihi wasallam, ya, tugas mereka di antaranya adalah untuk mengajarkan kepada kita Bagaimana tata, tata cara beribadah kepada Allah Swt. Ya, jadi tugas Rasulullah SAW di antaranya adalah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Apa yang datang dari Beliau berupa tata cara ibadah, tata cara ibadah itulah yang kita lakukan. Adapun yang tidak datang dari Beliau, Rasulullah SAW baik ya itu perkara yang, yang besar. Dipandangkan sebagian manusia atau tidak Kalau itu tidak Dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW Maka yang demikian tidak boleh kita lakukan Yang demikian tidak boleh kita lakukan Jadi Allah SWT Tidak rizah dan tidak cinta Dengan sebuah tata cara ibadah Kecuali apabila ibadah tersebut bersumber dari Kutusannya bersumber dari Rasulullah SAW. Apabila seseorang berani yang membuat sebuah ibadah yang menurut dia ini dicintai oleh Allah Azza Wajalla, yang menurut dia ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sayang, tidak ada dalilnya, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah diperintahkan oleh beliau. Maka ibadah tersebut, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak Dalam sebuah hadis yang sahih yang didapatkan oleh alimah muslim Beliau s.a.w Takkan man amila amalan Laisa alaihi ahluna fawarat Berarti siapa yang mengamalkan sebuah amalan Yang tidak ada dalilnya dari kami Tidak ada petunjuknya dari kami Maka amalan tersebut tertolak Jadi siapa yang mengaparkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebuah amalan apabila tidak ada dalilnya dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau ajarkan maka amalan tersebut tertolak meskipun itu adalah amalan yang besar di pandangan sebagian manusia. Ya, kalau itu tidak ada dalilnya maka tidak akan diterima oleh Allah Azza Wajalla. Seandainya kita melakukan ibadah. Yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah disunatkan oleh beliau. Tidak disyariatkan oleh beliau. ya Maka untuk apa diutus Rasulullah SAW? Dan seandainya kita membolehkan diri kita dan juga membolehkan orang lain untuk bebas melakukan ibadah. Artinya membuat ibadah sesuai dengan keinginan kita. Ya, dengan jumlahnya Atau melakukan solat tertentu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Seandainya masing-masing dari kita bebas Melakukan itu semua Lalu apa faedahnya Diutus Rasulullah SAW Jadi yang namanya ibadah Ini adalah tawqifiyah Harus kita terima jadi dari Rasulullah SAW Kalau beliau lakukan Nah disunahkan oleh beliau Maka kita lakukan tapi kalau beliau tidak melakukannya dan tidak disunahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh seorang muslim untuk berani-berani dia -berani, memberanikan dirinya membuat ibadah atau melakukan ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam sebuah hadar ya di dalam sebuah hadar Al Imam Malik bin Anas rahimahullahu anhu adalah Gurunya Al-Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. al Imam al al Malik bin Anas beliau telah mengatakan, Ia mengingatkan kepada setiap orang yang membuat perkara yang baru di dalam agamanya. Beliau mengatakan, Malik tada'al Fil-Islami Bid'atan yaraaha hasanam Faqad za'ama anna Rasulullah SAW Khanab risalah Fa'inna Allah yaqun Al-yawma akmaltulakum Dinahu Fama, fama lam yakun yawmaitin dinan La yakunul yawmah dinan Belima takat rahmat Allah Barang siapa yang membuat perkara yang baru Di dalam agama Islam gitu. Membuat ibadah yang baru Yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam hasanah Kemudian dia memandang ruasanya Perkara yang baru tersebut adalah hasanah Memandang perkara baru tersebut adalah perkara yang baik. Yang buat perkara yang baru, kemudian memandang itu adalah perkara yang baik menurut dirinya. Padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, فَقَدْ زَعَمَا أَنَّا rasulullah اللَّهِ صَلَ اللَّهِ وَلَيْهَا سَلَمْ قَالَ Maka sungguh dia telah menuduh bahawa Rasulullah SAW mengkhianati risalah Allah. Ya kalau kita membuat perkara yang baru, artinya kita membuat ibadah yang tidak pernah disunamkan oleh Nabi SAW, maka pada hakikatnya kita telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah dari Allah. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, karena Allah sudah berfirman, حَلْ يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ lina. Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, 1400 tahun yang lalu, bahwasanya pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian jadi agama Islam sudah sempurna 1400 tahun yang lalu apa artinya sempurna artinya sempurna tidak boleh ditambah tidak boleh dikurangi kalau kita di hari ini ya masih melakukan sebuah ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi saw berarti seakan-akan di sana ada ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Berarti pakhianatan atau bukan pakhianatan. Kalau sampai Nabi SAW tidak mengajarkan sebuah ibadah. Padahal ibadah tersebut yang dicintai oleh Allah azza SWT. Kalau sampai beliau tidak, sampaikan itu kepada kita. Berarti ini adalah sebuah pakhianatan. Dan orang yang yang melakukan sebuah ibadah. Yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Seakan-akan di dalam hatinya. Ibadah ini dahulu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak disampaikan kepada kita. Ya, berarti seakan-akan di sana menuduh Nabi SAW Kurang di dalam menyampaikan risalah dari Allah SWT. Berarti seperti ucapan Al-Imam Umarik, seakan-akan Ia ya dia telah menuduh Nabi SAW mengkhianati risalah Allah. Kemudian bermatakan sesuatu yang saat itu bukan termasuk agama Maka pada hari ini bukan termasuk agama Jadi sesuatu yang di zaman Nabi SAW Bukan termasuk agama Allah Bukan termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah Maka pada hari ini juga demikian bukan termasuk Ibadah yang dicintai oleh Allah Azza wajalla. Jadi ini adalah perkara yang keempat Kalau kita ingin mengenal Rasulullah SAW Dan kita telah bersahadat bahasanya beliau adalah seorang Rasulullah maka kita harus yakini di antara tugas beliau adalah menyampaikan tata cara ibadah yang kepada Allah azza wajalla. Dia menyampaikan tata cara ibadah bagaimana kita menyembah kepada Allah subhanahu wa taala sehingga seorang muslim tidak boleh dia beribadah kecuali dengan cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya cara mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam dan ini perlu praktek ya perlu kita amalkan Tidak cukup kita hanya segedar menghafal Yang menghafal nama beliau Mengenal nasa beliau Mempelajari siroh beliau Atau menghafal bahasanya beliau Yang sebagai seorang utusan, Yang membawa perintah, membawa larangan Dan seterusnya Tetapi tanpa diamalkan Yang kita perlu praktek dan perlu pengamalan Dari apa yang sudah kita ilmui Jadi untuk menjawab pertanyaan yang kedua itu mana Nabiuk siapakah Nabimu supaya kita bisa menjawab dengan lantang dan menjawab dengan tanpa ragu-ragu dan mengatakan bahasanya Nabiqo adalah Muhammad maka ini perlu praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana prakteknya? Itu menjadikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kutuh, sebagai uswah, sebagai teladan kita di dalam semua perkara Ya di dalam eh, perintah maka kita laksanakan perintah beliau larangan beliau maka kita jauhi larangan beliau ketika beliau mengabarkan dengan sebuah kabar maka kita benarkan kabar beliau demikian pula di dalam ibadah ibadah kita sehari-hari maka adalah kita menjadikan beliau sebagai ukhwah kita tidak kita beribadah kecuali dengan tuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam laqad ta'ana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ini maka ya Allah wal yawmal akhir wa zikrallaha katsiran Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada teladan yang baik bagi kalian. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang mengharap Allah dan juga mengharap kepada hari akhir dan dia mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Ini adalah tentang ma'rifatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah tentang mengenal agama Islam. Yang ketiga adalah mengenal agama Islam Al-Islam Bapak-bapak sekalian Ini secara bahasa artinya adalah Menyerahkan diri Al-Islam artinya apa? Menyerahkan diri Aslamu yusri mu islaman Artinya adalah menyerahkan diri Dan dimaksud dengan Islam secara syariat Adalah menyerahkan ibadah Menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Azzawajal Ya inilah Islam secara syariat yaitu menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Menyerahkan dirinya hanya kepada Allah SWT Inilah yang dimaksud dengan Islam secara syariat Jadi secara bahasa adalah penyerahan diri Adapun secara syariat Maka ini dimaksud dengan Islam Adalah penyerahan diri dan penyerahan ibadah hanya kepada Allah Azzawajal Kalau sebelumnya seseorang bukan Muslim seperti misalnya orang Nasrani Dia masih melakukan ibadah Kepada tiga Tuhan Beribadah kepada Tuhan Bapa. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Amma yasifun Kemudian yang kedua adalah beribadah kepada Ibu Nabi Isa A.S. yaitu Maria Kemudian mereka juga beribadah Kepada siapa? Nabi Isa A.S. Jadi mereka masih beribadah kepada kepada Selain Allah Apabila dia ingin masuk Islam, ingin merubah agamanya dari Nasrani menjadi apa? Menjadi Islam. Maka dia harus menyerahkan dirinya, menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah swt. Berarti dia harus membaca dua kalimat syahadat, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan rasulullah, dan dia harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Jadi meninggalkan sesembahan kepada Nabi Isa as. Demikian, pula tidak boleh lagi menyembah kepada Maria, ibunya Nabi Isa AS. Harus dia serahkan ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Maka dia dinamakan sebagai seorang Muslim. Jadi Yang sudah menyerahkan dirinya, menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah SWT. Ini adalah makna Islam yang sebenarnya. Yang Islam, berarti kalau kita sudah mengaku Islam, berarti kita hanya menyerahkan diri kita dan ibadah kita kepada Allah pantang bagi seorang muslim menyerahkan ibadah kepada selain Allah azza wajalla. Kalau dia sudah mengaku Islam, dan sudah menulis di KTP-nya dia adalah seorang muslim, berarti tidak boleh dia menyembah dan menyerahkan ibadah kepada selain selain Allah. Dan Islam dengan makna seperti ini inilah agama seluruh para nabi dan juga para rasul. Ya agama seluruh nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam as sampai Nabi yang terakhir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama mereka satu yaitu agama apa? Agama Islam dengan makna yang tadi kita sebutkan yaitu menyerahkan ibadah hanya kepada Allah swt. Nabi Ibrahim as boleh mengatakan dan disebutkan ucapannya di dalam Al-Quran, ia ya, boleh mengatakan Aslamtu li-Rabbil-Alamin, Aslamtu li-Rabbil-Alamin. Aku menyerahkan diri kepada siapa? Kepada Rabb al-alamin, kepada Rabb Al alam semesta yaitu Allah. Menunjukkan bahasanya agama beliau adalah agama Islam. Demikian pula Allah menceritakan bagaimana wasiat beliau dan juga Nabi Yaqub kepada anak-anaknya. Ya Allah sebutkan ucapan beliau berdua di dalam Al-Qur'an. Innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum Muslimun. Jermania. Inna Allah astaghfirullahi dina. Wahai anak sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama. Kalau takutlah, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Muslim. Ya, janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Muslimun. iaitu menyerahkan diri kalian, menyerahkan ibadah kalian hanya kepada Allah swt. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS, demikian pula Nabi Ya'qub, kepada putera putrinya, kepada putera-puteranya. Demikian pula Allah menceritakan tentang Nabi Musa AS, ketika beliau berkata kepada Bani Israel, beliau mengatakan, فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُوا الْمُسْيْمِينَ Tidaklah kalian bertawakal hanya kepadanya, iaitu kepada Allah. فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا Danlah kalian hanya bertawakal kepada Allah. In muslimin. Kalau kalian benar-benar sebagai seorang Muslim. Berarti agamanya Bani Israel apa? Muslim. Maksudnya adalah Bani Israel yang mengikuti syariatnya Nabi Musa AS beriman kepada beliau. Maka agama mereka adalah Islam. Demikian pula Nabi Isa AS. Murid-muridnya berkata kepada beliau. Washhad bi bianna muslimun. Washhad bi anda muslimun. Ketahuilah olehmu saksikanlah olehmu bahwasanya kami adalah muslimun. Terjemahkan bahwasanya orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam beriman kepada beliau beriman dengan beliau dan mengikuti agama beliau mereka dinamakan sebagai seorang muslim, yaitu menyerahkan ibadah mereka hanya kepada Allah azza wajalla. Demikian pula Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia ya beliau mengatakan. Ya uh, menyebutkan bahasanya uh, uh, mengatakan kepada Bilqis dan juga para tentaranya Allah uh, uh, waktu muslimin Allah taala alaia waktu muslimin supaya kalian jangan sombong kepadaku ya jangan sampai kalian merasa lebih tinggi daripada diriku waktu muslimin dan dahlah kalian datang kepadaku dalam keadaan kalian muslimin itu apa sebagai orang Islam itu menyerahkan diri kalian hanya kepada Allah yang sebelumnya beribadah kepada matahari, menyembah kepada matahari, kalian tinggalkan itu semua dan kalian menjadi seorang muslim yaitu menyerahkan ibadah hanya kepada Allah azza wajalla. Ini semua menjadi dalil bahwasanya agama seluruh para nabi adalah satu yaitu apa? Al-Islam. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan wal anbiya'u ikhwatu li'annas Ummahatuhum syatta wadinuhum wahid Boleh mengatakan Dan para nabi mereka adalah saudara li'alas Maksudnya apa? Ummahatuhum syatta Ya ibu-ibu mereka adalah berbeda-beda Maksudnya adalah syariatnya berbeda Wadinuhum wahidun akan tetapi agamanya adalah adalah satu Jadi agama para nabi dari awal sampai akhir satu Iaitu apa? Iaitu Al-Islam Seperti yang tadi kita sebutkan contohnya Tetapi syariatnya berbeda Yang ada terkadang ia ya, di, di sebagian umat Ini diharamkan Tetapi di umat yang lain Dihalalkan Ada sebuah ibadah sama namanya Tetapi di umat tertentu Caranya demikian Di umat yang lain namanya sama Tetapi caranya berbeda Ini menunjukkan bahasanya Ummahatuh syatta Ya syariat mereka berbeda ya, tetapi agama mereka satu Yaitu penyembahan hanya kepada Allah SWT semata Jadi inti agama para nabi adalah hanya menyembah kepada Allah Adapun tata cara ibadah maka terkadang Berbeda tetapi sama-sama beribadah kepada Allah SWT Ya dan dalam sebuah ayat Allah mengatakan Likullin ja'alna minkum syir'ata wa min masing-masing dari kalian kami jadikan dia syariat dan juga cara ya masing-masing dari kalian itu masing-masing dari umat ya umatnya Nabi Musa umatnya Nabi Isa umatnya Nabi Hud ya umatnya Nabi Soleh dan seterusnya Allah jadikan masing-masing memiliki syariat yang berbeda tetapi intinya sama mereka hanya menyembah kepada Allah ya dan diantara perbedaannya seperti yang tadi kita sebutkan Ya terkadang sesuatu diharamkan di sebuah umat tetapi dihalalkan di umat yang lain ya, Seperti dalam sebuah hadis Beliau mengabarkan bahasanya yang namanya rampasan perang Itu hanya dihalalkan di umat beliau Adapun umat-umat yang terdahulu maka tidak boleh mengambil rampasan perang Jadi kalau berperang, berjihad yang melawan orang-orang kafir Maka harta mereka tidak boleh diambil sebagai rampasan perang Ini perkara yang haram bagi mereka tapi untuk di umat ini yaitu umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah menghalalkan rampasan perang wa uhillatni almaghanim wa lam tuhalla li ahadin qabli. Dan telah di, ya, dihalalkan bagiku maghanim yaitu rampasan perang dan tidak dihalalkan untuk umat-umat sebelumku ini sebagai contoh. Jadi semuanya beragama Islam tetapi syariatnya yang terkadang berbeda. Sebagaimana firman Allah mengatakan, wa Inna ta'ala innad diinallaahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak di sisi Allah adalah al-Islam. Itu Islam dengan makna yang tadi kita sebutkan ini adalah agama seluruh para Nabi dan juga para Rasul alaihissalam. Dan untuk agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka Allah Swt berikan kelebihan di antara yang pertama agama beliau, syariat beliau adalah untuk seluruh manusia. Allah mengatakan kuliah, Yuhanas inni rasulullahi ilaikum jamiat wahai manusia, katakanlah wahai manusia sesungguhnya aku adalah rasul untuk kalian semuanya menunjukkan kuasanya syariat beliau di antara kelebihan adalah untuk seluruh umat manusia yang Arab maupun selain Arab yang putih maupun yang merah Adapun umat-umat sebelumnya atau Nabi-Nabi sebelumnya maka syariatnya hanya untuk sebuah kaum Nabi Musa AS syariatnya hanya untuk Bani Israel Demikian pula Nabi Isa alaihissalam. Syariatnya untuk Bani Israel Nabi Saleh maka syariatnya hanya untuk kaumnya Yaitu Tamud Nabi Hud Syariatnya hanya untuk kaumnya yaitu Ad Dan seterusnya Adapun Rasulullah SAW Maka syariatnya adalah seluruh manusia Dan seseorang yang mendengar Kedatangan beliau di zaman sekarang Baik orang Yahudi maupun orang Nasrani Maka diharuskan mengikuti agama beliau harus mengikuti agama beliau. Kalau sudah mendengar kedatangan Rasulullah SAW. Kalau sampai dia mendengar kedatangan Rasulullah SAW dan tidak mengikuti syariat beliau, agama beliau. Maka mereka yang kemudian meninggal dunia, maka mereka termasuk penduduk neraka. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW. Dia mengatakan, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِعَدِهِ La yasma'ubi ahadun min hadhil ummat Yahudiun wala Nasraniun Thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiktu bihi illa kana min ashaminna Boleh mengatakan Demi that yang jiwaku berada di tangannya Yang jiwa Muhammad berada di tangannya Tidak mendengar tentangku seorang pun dari umat ini Baik Yahudi maupun Nasrani Kemudian dia meninggal dunia Dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa Kecuali dia termasuk Berduduk neraka Ini dikabarkan oleh Nabi SAW Bahkan seorang Nabi Seandainya dia masih hidup Dan dia menemui Rasulullah SAW Maka diharuskan dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW Berkata itu Di akhir zaman Nabi Isa SAW Ketika turun Dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW Oh Kemudian tentang masalah mengenal agama Islam Di sana ada beberapa poin yang berkaitan dengan masalah ma'lif atau jenis Islam Perlu kita ketahui bahwasannya agama Islam ini di dalamnya ada tiga tingkatan Ya, eh, eh, Agama Islam ini terdiri dari tiga tingkatan Yang pertama adalah Islam Kemudian yang kedua adalah Iman Kemudian yang ketiga adalah Iksan Ingkatan yang paling pentingnya adalah ihsan Dan Islam ini terdiri dari 5 rukun Sebagai mana yang kita ketahui Yaitu dua kali syahadat Kemudian sholat Kemudian zakat Kemudian puasa di bulan Ramadan Dan juga melakukan haji kebaik kebaikullah Itu keka'ban Ini adalah 5 rukun Islam Kemudian iman juga demikian memiliki rukun Dan jumlahnya ada 6 Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Adapun ihsan dan adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam agama kita yaitu seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Azza wajalla Dan apabila tidak demikian ada maka adalah dia menyadari bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan. Itu untuk senantiasa merasa Muraqabah Itu merasa diawasi oleh Allah Azza Wajalla. Dan orang yang Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Maka dia akan baik di dalam beribadah Akan memperbaiki batinnya Memperbaiki hatinya Memperbaiki keikhlasannya Demikian pula dia berusaha untuk memperbaiki lahirnya Ini adalah secara singkat tentang Islam Yang kita diharuskan untuk mengenal agama Islam dan ini juga perlu, sekali lagi perlu pengamalan Nah Islam Seperti yang tadi kita sebutkan Intinya adalah Mengisahkan Allah di dalam ibadah Ini adalah inti dari agama Islam Yang kita peluk selama ini Intinya adalah mengisahkan Allah di dalam beribadah Apabila seseorang mengaku dirinya Islam Tetapi dalam ibadah Masih dia serahkan kepada selain Allah Berarti dia belum mengenal Apa itu Islam Dan ini adalah perkara yang yang perkara yang bahaya sekali Seseorang sudah berpuluh-puluh tahun Yang memeluk agama Islam Tetapi tidak tahu inti dari agama itu Sendiri ya, Jangan sampai kita ditanya oleh orang Kristen atau orang Yang lain yang ingin bertanya kepada kita Tentang Islam secara singkat Kemudian kita tidak bisa menjelaskan apa itu Islam Ya Dan ini menunjukkan pentingnya kita belajar agama Dan kita mulai dari pondasi Dari akidah Ya ini adalah perkara yang wajib dan harus kita pelajari Ya tentang makrifatullah mengenal Allah Demikian pula mengenal Rasulullah s.a.w. dan juga mengenal agama Islam Dan ya, seperti yang sudah kita sampaikan Dan sedang kita bahas bahasanya ini adalah Tiga pertanyaan yang telah kita akan ditanya di alam barzakh nah. Baik kita lanjutkan dengan tanya-jawab -tanya -tanya. Banyak yang masih merokok karena alasan makruh Apakah benar para ulama menghukumi rokok makruh Mohon pencerahannya Meraka' ini Pendapat yang benar bahawa saya dia adalah Termasuk perkara yang diharamkan Termasuk perkara yang Diharamkan di dalam Agama Islam, karena beberapa Sebab, beberapa alasan Di antara yang pertama Allah SWT Yang mengharamkan kita untuk Membunuh diri kita sendiri Atau membinasakan diri kita Sendiri Allah mengatakan walatulku baidikum ilat tahlukah janganlah kalian membinasakan diri kalian ke dalam mencurmuskan diri kalian ke dalam kebinasaan dan orang yang merokok jelas ya ini jelas memudarati dirinya membinasakan dirinya dan Allah melarang yang demikian kita dilarang untuk membunuh diri kita sendiri jasad kita ini adalah aman dari siapa dari Allah swt harus kita jaga, jangan sampai kita merusaknya. Ini adalah amanah dari dari Allah swt. Wala tulkubi aidhikum ilatadhuka. Kemudian yang kedua, yang namanya rokok ini memudaratkan diri sendiri dan juga memudaratkan orang lain. Memudaratkan diri sendiri dan juga memudaratkan orang yang ada di sekitar. Ini. Ya, dan Rasulullah saw mengatakan, la dzharar wal dirar. Tidak boleh kita memudaratkan diri sendiri. Dan juga tidak boleh kita memudarati orang lain Memudarati diri sendiri tidak boleh Dan juga memudarati orang lain juga tidak tidak boleh Dan rokok terkumpul di dalamnya dua perkara ini Di samping dia memudarati diri sendiri Dia juga memudarati orang lain Bahkan Yang mudarat yang sampai kepada orang lain Terkadang jauh lebih besar Daripada mudarat yang mengenai kepada perrokok itu sendiri Ya, Sebagaimana kita tahu di sana ada Perokok pasif di sana ada perokok aktif. yang perokok yang aktif yang mengisap rokok itu sendiri. Yang pasif ini orang yang ada di sekitarnya. Perokok pasif itu mudarat yang mengenai dia dari rokok ini lebih besar. Kenapa? Karena dia menghisap ya asap tersebut tanpa filter. Ada pun yang merokok maka dia dengan filter masih ada yang disaring Tapi orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu ya kita dapatkan banyak kejadian. Ia ya, istrinya ataupun anaknya dia yang lebih dulu meninggal daripada perokok itu sendiri. Ya dan ini pernah kita sendiri kenal yang orang yang demikian yang eh, suaminya adalah perokok yang berat dan ya, eh, istrinya yang meninggal terlebih dahulu daripada sebelum sebelum suaminya. Yang disebabkan karena kanker yang di antara sebabnya adalah perokok yang yang, di, uh, yang dihirup oleh suaminya dan ini menunjukkan bahasanya raka ini memubarati baik orang yang merokok itu sendiri maupun orang yang di sekitarnya, demikian pula Allah SWT mengharamkan boros. Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwan as-shayatin wala tubadzir tabadzira innal mubadzirina kanu ikhwan as-shayatin dan janganlah kalian melakukan warasan jadi antaranya adalah menyia-nyiakan harta. Ya, dan orang yang merokok dia telah menyia-nyiakan hartanya, membakar hartanya sendiri. Dan terkadang seseorang ya uang yang dia keluarkan untuk rokok itu lebih besar daripada uang yang dikeluarkan untuk nafkah keluarganya. Inna al-mubaldirina ikhwana shayatin. Orang yang boros maka dia adalah saudara-saudara dari syaitan. Ini menunjukkan bahasanya. Ia ya, boros ini adalah termasuk perkara yang diharamkan dan orang yang merokok dia telah mengeluarkan hartanya di dalam perkara yang sia-sia dan inilah yang dimaksud dengan pemborosan dan juga sebab-sebab yang lain yang oleh karena itu seorang Muslim yang adalah dia menjauhi ya, perkara ini atau perilaku ini dan barang beranggapan di antara kita yang masih yang susah untuk meninggalkannya maka saya saya yang meminta pertolongan kepada Allah. Ia meminta pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan untuk meninggalkan kemaksiatan Dan Allah SWT Sami'un qalibun mujibu da'wah Allah maha mendengar Dan Allah maha ma'azagat Dan Allah mengabulkan permintaan kita Apabila melihat kita sungguh-sungguh ingin meninggalkan sebuah kemaksiatan Maka InsyaAllah Allah memudahkan apa yang dia lakukan Demikian pula menjauhi teman-teman yang masih memiliki kebiasaan seperti ini Karena banyak di antara kita yang ingin tobat Tapi karena teman yang masih merokok Ya dia kembali lagi kepada rokok tersebut Maka kita jauhi teman-teman yang masih demikian Dan kita ganti dengan Makanan atau minuman yang halal Yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan Wa'ilahi taufiq wa'ajikaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh